یا ور ديګه نه دا خپل کور کې ځنه دلته چې هغه حرفیت کې خاص دي په حرفیت پوری خاص دي په چابوري حرفیت پوری یعنی بس حرفي او بل څه نه حرف لکه واو شو با فا, فا خو باع تاع تاشی زنیدی خلا بطبطو لگت دویم کسو ماغدی کنا چا مشترکتی بین الاسمیت والحرفی بین الاسمیت والحرفی یعنی کلا حرف رازی او کلا اسم رازی لکه داده من من کلا اسمی رازی اپا معنی عن تجه عل دا رنګي کاف په معنا د مثلوي معنا چاوي ارضي علامه ده چې په دې با باندې حرف جر به داخلي دا خپلم حرف جر دي بل حرف جر به شي داخلي بل حرف جر به شي داخلي ترڅو خپل دا حرف جر په داخلو شنو پوښي چې دا سري یې سمونه دا رنګي مز منذ منذ منذ درستی بسید چهیست مرفور هاشی یا جمله هاشی نده سری اسمالی دویا مبتدائی سیده آقا سی چه کلور بسید سم مجرور شده راشی نبیا حروفی بیاسی بیاسی حروف دواشو شو چه آقا چه کم دنو مشترک تی مشترک تی باینال حرف و فعل کله حروف راضی او کله افعال راضی کله حروف راضی او کله افعال راضی لک خلا عدا حاشا دې کله حروف سکی راضی او کله افعال راضی چې دې کلا ورپسې مجروری وداسي حروف او چې کله ورپسې منصوب شې خراشي القرشه دا سچې دی افال چې دی افال دا دا یو خبره واه اگر چې دومره تفصيلي دنو لیکلی خو ما درته لګه لګه ونده کې دا ښه نه پخې یار پخې واستعمل اسمن وكذا وعلا من اجل زعليهما دا من داخلا واستعمل اسمن مستعمل که و دیل را پر دیو پر دا سحال که چیز سمی دا رنگی عن او علا دا کافو که کا نا وستعمل اسمن کاف سم مستعمل کا اسم مستعمل کا و کذا عن دکر رنگی سوکو او علا دا اولی چه دیکل اسم شی علا بمانه دا فوقی بیا علا بمانه دا چایی دا فوق من اجل دا ما من دخلا دا د دی وجهنا په بانې من د داخلېږي منس کږي د پهکې من نه ذکر کړه مادر ته مینو ووي چې می سر را ځي اسمي را ځي فمنو کیو ترکیبو پر بازو مبتدہ او چې من په ماه د بعضو مبتته دهفالو خبر په بعضفاوا موضوع منځو اسمې حیسو را او او فله ک تو موده موضو منظوم سر را ځي اسمي مذ او منذو سراذی کشمی سراذی اسمي راضي فلکا سراذی کشمی اسمی. په دې اسمیت علامیه سودی توا یو درجه دې بسې صرف مرفوس شي راشی اوب دې د چروز پر به فعل لښ روز راشی یوم الجمعہ منسوم مبتدا دا او مذدا مز مذدا ومزو منزو اسمانی او منزو منزو چې کمندار اسمانی حیث و رفعا پا غرزائی کی جدی رفع سکی ورکی او اولی الفیلان یا متصل بلا فاصل نیزی راشی دی فیل سران کجیتو مزدعا کجیتو مزم و ای جرہ فی مزی فا کمن هما و فی الحضور ما نمفستبن و ای جرہ فی مضیین فاکمین او کدی دوار جرور کی سور کی جر زمانه ماضی کنی دا پشاند من نی بیا پشاند چا دی یعنی من لی ابتدا دا زمانه دا پر رازی کنا نموز و منظوم بیا دی پار د ابتدا د چا رازی زمانه رازی و فی الحضور ایمانا فی او په زمانه د حال که ایمانا دی فی ورکی بیا یعنی تشت در فیت پا معنی بانی تشت دا ما نافست بن با ان وعن فلم تاوق عن عمل خد علما د دیزا ندخورو فی جار روی و پلا مسئلہ ذیکر کئی دا مسئلہ ختم فوا اشتراک دی اسمیت و دا حرفیت یا دا حرفیت و دا فیلیت دا مسئلہ سشوا ختم اوز بلا مسئلہ ذیکر کئی پلا مسئلہ چې کم دنو دادا چی کل مای کافہ کافا کافہ اگر بده زن و حروف و جار رو. ما ما مای زائدہ کافہ غلط شو م غلط شو مای زائدہ دج کندرو کلا کلا پیوست ش بچا پوری مای زائدہ کلا کلا ش کل کندرو پیوست ش بچا پوری په حروفی جارو پوری دا عمل نه باندې په چا نه دا عمل نه باندې شی مای زائدہ چې کندرو پوری شي پیوست تشید. چا نه نبندی؟ نه عمل نه نبندی. لکا فا بی ما رحمتی من اللہ لنت لهم فا بی ما رحمتی. با زایده دا. باشته جاره دا ما زایده رحمتی مجرور دیکن ده. مم ما خطیعاتی هم اغرقو فا ادخلو نارا مم ما خطیعاتی. ایم درمان بگیم از کسی شویده؟ راغل ده زایده. و لگه ده ذدا عمل نه نه باندې ذدا ما زائد دا خبر دا نا هم عم تصمراضي عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل لا يصبحن نادمين فيده قران عن بما درزي من وهم وبان زيد ما فزمن او دانو دبانه زیات کړی شوی د ممزر ما ممزر ما کیسره غل دي زیادت فلم تعقن عمل قد علم فلم تاو نو بنديږي دا حروف نو بنديږي چانه تعمل <سؤال> نه دا معنی ني دا ممذرما رکاوٹ ني چا ته عمل تا دا خبر معلوماته کي شوې دا خصفہ چې دې بیا رکاوٹ نراولي سراولي اوس ورپسې دا ذکر کئي چې کله نا کله چې کندن رو رکاوٹ په عمل کې سكي راولي